Boas tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio Samboy, desde eh, 89.4 da FM, eh, no programa Galegos Novais. Eh, temos por aí unhas enderezos que é, por exemplo, o blog que é galegos eh, galegosnovais.blogspot.com e tamén un correo electrónico que é galegosnovais.gmail.com E o equipo que compoñe este programa, pois, como cada xoves, é... Eh, que teremos dúas oriñas eh, aquí en lingua en galega, aquí na radio en Galegos Novais. E o equipo, pois, alá nas vías de son temos a Fernando, moi boa tarde, Fernando, e aí que o meu carón Xulio Couchil, pois, como cada xoves, moi boa tarde, Xulio. Boa tarde, benvidos, queridos ointes, este programa Galegos Novais. E este queñes fala, pois, Armando Fernández, que tamén, pois... Un dos colaboradores deste programa eh, Vamos con música Que xa Fernando Proelino ten preparada Así que Fernando, dalle o play Xamos un pouquiño música e esta música po pois, ben nos ven para recibir pois a un poeta que é mellor que un poeta nas líneas aquí de radio Sanboy e en galegos novais. Así que vamos a falar con moncho Bouzers. que xa había tempo que eu quería falar un pouquiño con él. E vamos, pois o tivemos a sorte de temos a sorte de telo aquí connosco aquí, pois en galegos novais moi boas tardes, Moncho hola, boas tardes Armando Boa tarde, benvido, moitas gracias por atendernos, Moncho gracias a vos eh, que? como está este Arganauta Argo Argo, eso, Argo Argonauta Ar Argonauta, pois pues o Argonauta está navegando está navegando xa, non? si, sí, gracias a a medulha editorial uh -huh. é, é unha editorial pequena aquí da Coruña uh -huh. é, é ben é unha experiencia realmente satisfactoria é o meu, uh -huh. o meu primeiro poemario uh -huh. publicado estou non pasando realmente ben, uh -huh. estou recibindo e... Eh, e recibindo boas sensacións. Sí. Hombre, pois pues, é pues, es estupendo. Felicitacións e eh, eh, parabéns eh, por eh, o traballo. <risa> claro. Bueno, ti, tamén te temos que felicitar, porque tamén formas parte, ou formaxe parte, do batallón literario da Costa da Morte, ¿Sí? que precisamente estades en hora porque estades celebrando un, un, un aniversario tamén moi interesante, e coido que eses recitais poéticos vanse completando con xuntanzas entre vosotros mesmos, non? Y, bueno este este este anolébrase o 25 aniversario da fundación uh -huh. do batallón Literario da costa da morte uh -huh. e eh, eh, celebrouse no, no parador no parador de muxía uh -huh. eh, organizado polo polo propio parador gracias á participación de modesto fraga Molto, que, uh -huh. que, tamén, que traballa ali que traballa ali <risas> e foi o que facilitou todo uh -huh. eh, pretendía bueno, apoyou e respaldou eh, política lingüística da, da xunta uh -huh. pero sen a participación, sen a colaboración de, de Modesto uh -huh. sería imposible a realización do, do, do acto de conmemoración no, uh -huh. no, no Parador que foi o que realmente convenció aos que hai 25 anos éramos integrantes do Batallón Itálico hasta a morte a a volver a juntarnos. Uh -huh. e, bueno, e, e Moncho é unha parte importante tamén, aínda que se se xa tardía, pero tamén no batallón algo ó, tamén a, a, algo estouou, non? Si, sí, bueno, eu son formé parte do batallón desde desde a súa desde a súa fundación. Claro. Sempre dicíamos que o batallón era de callón a esteiro, que uh -huh. os integrantes eran presente de, de Cayón a Esteiro o eh, eh, único de Esteiro era eu en ese sentido eu queria xe preguntar por que este nome Argonauta? por que o nome de Argonauta? Ah, sí. pois, eh, o, o poemario sí. o poemario no seu conjunto é, é, é moi personal uh -huh. realmente hai que ter pouco pudor para a través da poesía mostrarte a, a a xente. Eu penso que xa perdín o pudor todo. <risos> eh por iso me atrevín a a editar o o Argoñauta. O Argoñautos son reflexións eh, persoais sobre os temas máis variados ao largo de dous períodos diferenciados. Uhum. O período cando o período de cando era integrante, bate un inteiro casta da morte que conforma a metade do poemario mm. e a outra metade son poemas que escribi participativamente en la NP nova poesia libertica mm. que un grupo de poesía de base mm. con sede en eh, Os Vilares, una parroquia de de Litris. Mm. Sí, sí, e sí. O título de un Argonauta es porque recoge o que pretendín que fose o, o, o poemario, non? Uh -huh. Unas reflexións ao largo do tempo, eh? A miña propia traxectoria. Uh -huh. Eh é eh, eh, un pouco posiblemente eh, soberbio pola miña parte, non? Asimilarme a un argonauta, aqueles uh -huh. argonautas que viaxaron o no? Eh, no, no, no barco no, no, de, de ese... Ulises, na, na, na Odisea. O uh -huh. es... gregos, non? <ríe> sí. sí, perdón, perdón. Digo, os héroes gregos, non? Que, que, que acompañaron a Jasón na expedición para conquistar o vellocino de Ouro, non? É iso mesmo, sí, sí. Eh, pero os argonautas, ao fin e ao cabo, eran, eran remeiros. Hmm. A, a maior parte dos integrantes da tripulación de Ulises formaban os feacios que eran o povo dos homens do Remo. Uh -huh. eh, eu son afeccionado, desde menos afeccionado o Remo, ao Remo en banco fiso, ao Remo tradicional, ao Remo que hai eh, en Galiza, uh -huh. el Cantabria, Asturias e, sobre todo, Euscalería. E... Eh, e pretendía tamén facer un unha amenaxe ao uh -huh. que foi a miña experiencia no, no, no Clú de Remo e a todas aquelas persoas que fizeron posible que existise o, o Clú de Remo. ¿no? Argonauta como Remeiro, Argonauta como parte dun equipo, Argonauta eh, trasladado no espacio no tempo. Uh -huh. O título... O título reflexas a iso non sei, xo responden a túa sí, sí. pregunta claro, claro Un, unha viaxe unha, unha, unha homenaxe tamén a todo o que significa ese traballo um, de, de, de colectivo, non? si sí. uh -huh. sí. bueno, pois eh, norabó, parabéns, felicitacións eh, escoita, Moncho um, de cantos poemas se compón ese teu traballo Pois son exactamente 40 poemas 20 da primeira parte 20 sí, sí. escritos hai 25 anos cando era a memoria do bateu neta e a costa da morte uh -huh. e 20 escritos desde que formo parte da NPG na boa poesía guiterica uh -huh. son 40, 40, 40 poemas unha trayectoria interesante e moi importante a nova poesía guitirica está tendo moitísimo éxito e moitísima prominencia na, na, na, polo menos entre o público en xeral eh, como non entre os poetas que vos xuntades aí en guitiriz facendo grandes avatares non? Si, sí, bueno, é unha experiencia tamén moi interesante eh, eu diría que é tan interesante ou máis o propio batallón Itabeo da Costa da Morte uh -huh. eh, se si te das conta o, o simple feito de existir uh -huh. nunha sociedade donde non se respalden absoluto a cultura é uh -huh. heroico sí, o sea, sí. a existencia da NPK é sí. algo heroico sí, señor, sí, señor. Sí, sí. pero eh, ademais eh, eh, un proxecto de participación de base, non? como te explico o que é o, o ANPG, uh -huh. o que é a Nolopo Xeritico, para que os, os ouvintes de Radio Boy eh, uh -huh. entendan o que é a ANPG. É, é un proxecto poético de base, uh -huh. eh, no sentido de que os componentes do, do grupo uh -huh. non son, non somos poetas prominentes nin canónicos. Uh -huh. eh senon que xente aficionada á poesía e ten cabida, tamén teñen cabida tamén eh, poetas, digamos, eh, consagrados. Pero a pauta marca o colectivo, uh -huh. a, par, a pauta marca aqueles eh de, de participación eh, comunal. E ningún caso eh trascende eh, na na, na MPG, as características individuais uh -huh. dos dos integrantes, non que é unha acción eh, colectiva que nos definimos como comunal. Uh -huh. eh, un traballo eh, comunal, é un proxecto é eh, comunal. Eh, e ten verdadeiramente moita actividade. Uh -huh. A min sorprendeme que levamos auguns anos eh, tirando do proxecto e eh, eh, cada ano sigue sorprendendo como Ninguna das actividades que se realizan eh, van quedando atrás, es urden novas ideas e hai enerxía para sacalas adiante, no? Eh, eh, penso, penso, que a NPG con formas a un referente eh na poesía, no queremos en chamar poesía galega de base, sin dúbida, pero no consulto da, da, da poesía, uh -huh. porque a, a reflexión senso é, ou iso é o que quero o que quero pensar. A reflexión que induce a existencia e a actividade da, da nova poesía galegética é que a fortaleza dun sistema eh, literario, neste caso concreto do sistema poético eh, galego, uh -huh. a súa fortaleza non reside eh, nos autores ou autoras, no caso da poesía galega sobre todo, autoras eh máis conhecidos e destacados son que a fortaleza dun sistema eh, literario como o galé eh, reside na propia cidadanía uh -huh. e que cesamos as persoas en calidade de cidadás aficionadas a poesía outros a eh, poetas que nos xuntemos e que nos organizemos para difundir a poesía na, na sociedade é a propia creación e poética. Uh -huh. eh poética. Eh me quiche preguntaran eh onde foi presentado Argonauta. Uh -huh. Argonauta foi un acto para min eh, moi emotivo, moi emocionante. Soy eu eu vivo en Betanzos. Uh -huh. Eh, teño vínculo eh, poético con, con Guitiriz, pero nacíme en Esteiro. Uh -huh. Esteiro a vila de Esteiro que pertence ao Concello de Muros uh -huh. e eh, a presentación fisémola eh, en Esteiro concretamente na sede do Club de Remo de Esteiro uh -huh. do cal eh, eu son fundador uh -huh. Ah, ben oui. yeah. <laughs> E eh, despois tamén eh, tamén tes participado Eh, en moitos recitais poéticos por aí, non? Dinos en cuais eh, tes participado. Eh, a ver, é que desde eu tale como concibo actividade poética, participación poética uh -huh. o fundamental é a participación en, sí. en, en, en recitais. A mí non, o que máis me gusta o que máis disfruto eh, na poesía e participando en, en, en recitais ahora puséronse de moda os recitais nas redes pero os respiro ao recital de toda a vida o recital uh -huh, con uh -huh. público físico, ¿no? sí, sí, sí, con sí, presencia sí. física e con convivencia dos que participan nos no, no, no recitais e, e o público que asiste a eles uh -huh. eu teño participado nos últimos anos prácticamente en todos os que organizou a nova poesía guiterica uh -huh, uh -huh. e eh, bueno tamén no, no no no 25 no recitea al de eh, conmemoración do 25 aniversario do batón guiterado a costa da morte uh -huh. e eh, bueno eh, é sempre a onde te chaman eh, sí, sí. si podes si podes vas con esa idea de aportar ¿no? aportar desde eh, de a poesía no si sí. A verdade é que um, ese colectivo no que participas últimamente, que é na NNPG, pois eh, ten realizado moitísimas actividades, e acorde-me dunha que, que parece que tivo moitísimo éxito, que, que ten moito que ver co, con poemas pendurados de farolas, non? Sí. Que, que, que nos fixo sí. saber sí. o José María. A verdade é que os vilares, vamos, non? Sí, esa foi, foi unha iniciativa que foi de grupo, realmente non sei sí. que foi o compañero ou compañera que o propuso ver, sí. pero, bueno, é, é unha actividade que define a, a MPK, porque levamos uh -huh. non sei quantas edicións poden pues ser 4 ou 5 uh -huh. no? Difusión Atame poética edición... sí. Sí, Di per que, Perdona que te interrumpa digo que difusión poética eh, a, a fin de contas, non? es difusión poética, claro. Eh, consiste en que aquelas poetas uh -huh. que queiran participan na da iniciativa de poemas pendurados das farolas aportando uh -huh. eh, un poema que vaya a ser eh, exibido nas farolas un, a, o principio era só nas farolas uh -huh. de Guitiriz uh -huh. pero agora se asampliou a, a, a iniciativa a Bilalba, o xa, uh -huh. xa é o conjunto da, da, da Takerra Chaque uh -huh. que, bueno, que é unha comarca galega moi definida con unhas uh, características uh, definitorias moi, moi, moi fortes non? Uh -huh. é, unha, é unha comarca natural que además ten reconhecimento administrativo eh, que uh -huh. bueno é moi dinámica no hábito poético desde sempre mesmo desde o resforcemento, vaia. Si, sí, claro, si. Sí. Claro. O verdade é que estades a facer un traballo eh, extraordinario, non solamente poético, sino tamén lingüístico, non? Porque um, poñer en valor o noso idioma é eh, axudar a que mm, hasta os vermos cativos nas mesmas eh, nas escolas estás eh, promocionando o, o, o idioma P empregando a poesía pero que os recitais fan que os rapaces tamén teñen interese por algo que, que, que antes casi estaba proibido a, a sí. poesía na escola o sea, sí, o, a, a poesía sabes que o, o galego eh, bueno, pois non goza do apoio que, que debería claro. senón máis ben eh, víctima dunha acción premeditada perseguindo a súa desaparición hay veces que eu penso, que eu penso isso ¿no? eh, eh, Eu que teña, que siga tendo presencia na, na, na sociedade é importantísimo claro. e sobre todo sobre todo a, as nenas e, e os nenos. e desde a MPG sempre temos a intención de que as nosas actividades Cheguen os centros de ensino mm, da, da Terra Xa uh -huh. Esa temos vínculos Vínculos estables os centros de ensino De, de Vilalba E, uh -huh. e de, de Guitiris uh -huh. a, a acción que desenvolvemos Desde a NPG Concebímola como eh, Unha forma de crear rede uh -huh. eh, cada, cada actividade Queda, queda un contacto e Esa rede vai Vai -se, vai, vai se ampliando eh, sen ningún género de dúbidas unha das nosas intencións é a defensa e o fomento do, do, do idioma do, sí. do galego por suposto uh -huh. que tanto que, que tanto já están batendo agora cas eh, novas normas e con todo eso pois o galego estáñe dando alguna alabazada que outra Sí, o galego está desamparado Pero, pero eu, eu, xa non se trata De que desde as institucións uh -huh. Propiamente, as institucións políticas galegas Desde a comunidade autónoma galega Non haza sensibilidade uh -huh. hacia A, a respeito da defensa do, do idioma Senón que hai veces que mesmo que Penso que un lingüicidio perpetrado de forma consciente, porque senón non, non non se entenden determinadas determinadas cousas, non mesmo eh, hai unha cousa curiosísima eh, que contá esta asunto do Partido Gobernar polo Partido Popular, que bueno, a verá a Pronto eh, exista a posibilidad de do cambio, obviamente, no? sí. pero esta asunta do PP mesmo aproba normas que impiden que nos centros de ensino galegos as matemáticas poidan ser ensinadas en galego. Uh -huh. Un mestre, un profesor que explique matemáticas en galego pode ser sancionado. Son cousas que non se entenden Si, sí, desde logo que Non se entenden, si, si, si non é Que hai xa eh, Intención de atacar Premeditadamente sí. O noso idioma Receitarlo, non, Hombre, non sí. sei, a verdade é que eh, eh, É unha mágoa non que, que precisamente as autoridades Se, se, se, se empeñen en, en desvirtuar un idioma que que, que, que, que nos ensalza a todos por ser que, que, digamos, que ten séculos e séculos vale. eh, si, sí, mas que unha riqueza é unha riqueza cultural mesmo para que eh, non usa ou uh -huh. sabes para, para, para calquera pero, pero bueno, vese que vou non dicir con total caridade. vese que o nacionalismo español é tan eh, nubla as mentes de tal maneira que lle impiden ver a riqueza cultural eh, cando, están, cando consideran que están eh, difundindo o seu proxecto nacional español que é bueno, uh -huh. eh, algo absolutamente indiscutible. No? Sí, eh, eh, Debería se de, de distinguir, no? pero non o distinto. A cuestión é que o paradigma dominante, predominante, uh -huh. non distingue, es non entra en ese tipo de matices. Uh -huh. Estánse levando por diante, pois pues eso a realización cultural máis importante do pobo galego. Sí, desde logo. A, forma de expresión que, sí. que recita, non sei por qué, pero que en realidade es desvirtuar desvirtuárseles mesmos, non? aí sí. estamos. O, sí. o case que sí. Ainda, existe, ainda existen persoas como vosotros, eh, colectivos como os vosos, que, que siguen loitando para que o nos idioma non, non, non desfallezca, non? Como dicía un escritor, dice, eh, dice, eh, dice os, os, os escritores, péchanos, porque os, como os poetas, péchanos porque din, din a verdade. Ya. No. Ahí va, <risa> sí, sí. pues, pues, pues voy, digo, este, sí, Nos temos o tempo demasiado... Demasiado xustado. Curti... Sí, porque por eso, ainda que son dúas oreñas de rádio en galego, pois pues claro, os compromisos con outras persoas que conectamos pues, fainos que o tempo se nos limite. Estaríamos un bocadiño máis contigo, pero sí. agradecemos-te moitísimo que estiveras xoxe se connosco. Eh, sentimos moito non, non falar tanto máis do, te, do, do teu traballo, que na próxima ocasión intentaremos que nos poidas é ¿no? que nos poidas ler algo da túa creatividade poética de acordo, de acordo agradecerche moitísimo a túa tu, deferencia por atendernos e hasta outro momento bueno, gracias a vos, encantado de, Encanta, de encantado de contigo Mon, eh, Moncho, unha aperta unha un aperta grande Moncho, hasta outro momento eh. Cada divendres de 6 a 7 da la tarda Escolta charada. Al programa de cinema de Ràdio Samboy ¿Te gustaría empezar a bailar salsa cubana, pero hay algo que te frena? ¿Cuántas veces has pensado en apuntarte a una escuela de baile y aprender a bailar? Tenemos buenas noticias. Durante el mes de abril, en Casa Cuba, hemos organizado la maratón de aulas abiertas para hacerte sentir cómodo y disfrutar. Ven a Can Masallera, prueba todas las clases gratis. No es obligatorio venir con pareja, solamente tienes que hacer una cosa, disfrutar. ¡Gracias! ¿Estás preparado para aprender desde el principio el paso a paso de la salsa cubana o retomar aquellos pasos perdidos? Ahora tienes Casa Cuba en Samboy y puedes apuntarte a la maratón de aulas abiertas y probar todas las clases que quieras. Entra en casacuba.es y regístrate para tener tu clase de prueba gratis. Escribe ahora por WhatsApp para asegurar tu plaza y llévate como regalo de bienvenida el primer mes de clase gratis. Envía el WhatsApp a 930-01-9050. Recuerda, 930-01-9050. Bueno, pois, Xulio, vámonos ás terras altas da Fonsagrada porque desde ali podes facer unha, unha vista xea a todo alrededor desde a Fonsagrada precisamente a donde vamos é un restaurante que agora nos contará o tempo que leva este restaurante como restaurante o Cantábrico porque eu conheci o Cantábrico en dous sit eh, eh, bueno, sitios pero o, neste donde está ahora ubicado pois leva pois unha morea de tempo xa. E é un restaurante pois eh, moi apreciado, o dono e apreciada co a cociña que, que fan eles por culpa de que fan banquetes, fan eh, comunións, eh, xuntanzas, en fin, bodas, bautizos, fin fan de todo isto. Eh, vamos a falar co señor Bolaño. Señor Bolaño, moi boas tardes. Boas tardes. Como, como estamos aí pola Fonsagrada en estos intres? Bueno, ben, estamos ben. Oxe está bo día. ¿Ah? Eh, estos días pixo algo de frío, pero xa se volve a estar o millor tempo. ¿no? Sí, sí. Xa se pode co comer ben e despois dar un, un paseo po po sí. por esos roteiros que hai por aí tan ferrosos. Roteiros hai un montón. Sí. Estamos a dar un dos concellos máis extensos de, de Galicia, uh -huh. o máis extenso creo. Sí, sí, sí. E os ao ser de montaña, de montaña de media montaña, pois pues, ten uh -huh. moitísimo rotas Aina hai un montón de remarcadas pero tamén as hai sin marcar que tamén son eh, que se, igual de bonitas o sea, sí, que, sí. que te perdas sí, sí. vas a encontrar aldeas, vas a encontrar regachos, vas a encontrar de todos o sea, sí. unhos bosques de castaños de, de pinos de, de sí, sí, sí, carballos, sí. de todos o sea, ten unhos setos espectaculares e eh, facendo esas camiñatas así, despois chegas o restaurante o Cantábrico e ali é un, un, un eh, como se suele decir, repón a gasolina, non? Si, sí, moita xente, hai que repiñar forzas, non? Ben... <ríe> claro. Vendeitamos o que vende fora, cor aquí queda moi pouca xente. Na... Os Por... uh -huh. rurales van quedando vacías, vacías, este concretamente afecta moito, non? Si, sí, claro. Uh -huh. a... uh -huh. El, está quedando... Ademais, eh, é un local que ten eh, eh, certos sabor. ...ten cierto sí, bueno, sabor, un no. comedor... Pues, con esas fotografías, despois está con pedra a vista, moi ben decorado. Eh, toda a xente dice o mismo, que está moi ben decorado, e diz que está sí, moi ben decorado. É moi natural, eh? non sí, hai que este decorado, eh? que a casa en é sí, un local ten 52 metros cuadrados, uh -huh. sen ningunha columna no medio, uh -huh. todo, con dúas galerías de madeira destas antiguas, sí. e tal, uh -huh. eh, ten un seu encanto, no? seu, sí, cosas, sí. as cousas naturales sempre teñen un seu encanto, o sea, sí. a, a pedra e a madeira, e o que está, sí. non te cansa. Por eso. E, e despois tamén hai outra cousa, que a cociña é extensa, dixéramos, en, en, en creatividade e é todo. Entre todas cousas, temos cousas novas, temos, intentamos manter tamén o, o clásico de, de toda a vida, os uh -huh. callos, un plazo sí. de caldo, Hombre, claro. estas cousinhas que tanto agradecón que... que, que... Pasan moitos restaurantes e todo... Sí. A tabaco xín e todas estas cousas. Xente agrega un montón o corpo tamén, non? Hombre, claro. Unha uh. un piña de caldo, unha enfeito, unha sopiña de enfeito, estas cousas que parece como si... Uhum. -huh. Esta se tamañaron, dicíamos vellos, amañacho o corpo. Sí. Non pensaba que era un cuento, e ahora dome cuenta que se quiche amaño. Sí, sí, amaño o bastante. Sí, sí, claro que sí. Bueno, señor Bolaños, dice, dice Armando que interesa, eh, é moi interesante saber onde está ubicado precisamente o restaurante, que non é precisamente na, na, na vila, non? Ah, sí, sí, está na vila, no centro. Está no centro da vila, sí, sí, está... A 50 metros de igrexa, ou sea, sí, que... sí, mm. sí. están dous no centros na rúa na rúa de Galicia. Na Avenida de Galicia número 9, si. Sí, está... <ríe> sí. Vale, pois pues entón xa saben os nosos onde poden ir a xantar precisamente O, o Che Galafón Sagrada No eh, veñan moitos, eh, oi, de, de Cataluña Tanto os, os nativos de Cataluña Como os nativos daqui Como os peregrinos uh -huh. Con unha cantidad de xente Era unha autonomía uh -huh. con tanta xente Pero era mochísima xente de, de, uh -huh. de Cataluña por aquí Pois pues... A maioría non é carmenta E volve <risa> Bueno, iso quere dicirse que, que tratan ben os clientes <risa> es Que tan, por <risa> certo <risa> Nesta que de, de Semana Santa Seguro que eh, triunfou o Bacallau Oh, estuamos eh, al callao e así fixamos unha xorrada para o callao, non? En Deus o mollo vao xente, a Semana Santa estamos uh, apetados todos os días, eh? O sí, sea, sí, é... sí. Bien, bien. Pues, Porque lo... eh, tamén eh, eu veixo que nunha fotografía que estás ti é mailo o teu fillo, que é, pois, será o segundo dono. Eh, sí, pode ser. Eh, a sétima ruta da Favada. A sétima ruta da Favada? Sí, pues. sí, un... Se se choveu logo, então, quando sí. foi isso, não? Pode ser, sim. Sí, sim. Sí, sí. Baixo. Bueno, pero bueno, jornadas do porque non nos queda tempo, queremos sí. de inverno, estamos toda inverno co cocido. Claro. Después, estamos temos co... estamos cerca de Asturias e veñe moitísima xente, veñen en cantidade de autobuses, xente a comer o pulpo. Sí. Aí agora estánolo previendo polo preço que hai tendo pero bueno. veñe moitísima xente, veñen moitos miles de persoas acabado a comer o pulpo. Aquí. Sí, sí, sí. Eh, bueno, sempre estamos ocupados, gracias a Dios estamos tendo Mhm. Uh -huh. Tendo parroquia, como se suele dicir, como dice un pintor aí da Fonsagrada, parroquia. Demanda, demanda, sí. Por certo, eh, ¿cuáles son os pratos, a parte da, seguro que da, da, do butelo e outras cousas que por aí parece ser que teñen bastante predicamento, ¿cuáles son os que máis vos, a, a, últimamente vos demandan? Aquí, do, últimamente, o que está demandando moita xente, que... que, que unha cousa de interés turístico onde xente se desplazo a sitio por, mm. por verlo ou por comelo por o que o mm. O caldo, un prato tan humilde como, como é o caldo, mm -hmm. hai cantidade de xente que venga a comer o caldo, pero a cantidade que anda 100 200 kilómetros para cá e outros tantos para lá, ¿no? sí. de, de Coruña, de Ferrol, da Costa, en xe digo sí. nada, de, de moitos sitios venga a comer o caldo. Mm -hmm. O caldo se acompañado haya, acompañado do cocido tamén, non? Non, non, non, o caldo venga comer o caldo pois pues, é igual, que tomar un soluminho, que tomara un bacalao, que tomara un cabrito, que tomara... <risas> Sí, sí, venen a comer o caldo. Uh -huh. Venen a comer ah, o de caldo. Uh -huh. <risa> a caldo. Porque, hay? mano, cánxica si de caldo. A sí, carne sí. que temos eh, claro. aquí é moi boa. Temos carne uh -huh. de, tanto de vacuna maior como de pernera. Trañamos todo aquí da cosa, no? Sí, sí, sí. O eh, cabrito tamén. Uh -huh. Trañamos moitas setas en temporada. Uh -huh. E, eh, bueno, vamos trañando uh -huh. moitas cosas, pero uh -huh. temos uh -huh. algumas cosas. Unha eh, pregunta que é obrigada cando falamos con... Co coa xente dos restaurantes e os, os, os postres que, ah, como, como se, sí. como, como <risas> se <risas> tratan se si, si son postres deses industriais ou son postres que elaboran no, no, no. que Elabora temos des... de oito de as postres caseiros sempre na carta. Caseiros, no? a estrela de todo o pastel de Fonsagrada que é un porte que se fabrica aquí porque dá moito uh -huh. labor uh -huh. pero pode facelo a panadiria de enfrente Seta sí, fai, pero xa non é igual. Sí. Porque <risa> Porque parede faino para para fai que podes viaxear, é faino con con cronas que ya é con sí, tal, eh. está moi rico, está miúdo, está tal pero daqui faxe con, con mantequilla natural, con nata natural, uh -huh. entón non, non ten bom viaxe porque perde a textura, ¿no? sí, sí, sí, sí, sí. Eh, pero para comer aquí no sitio sí, sí, está moi rico. Eh. O sea, sí. eu, Hay que Eu podo dar fe de que a tarta da boa está buenísima. Sí, bueno, a tarta da boa, a tarta de galleta, a tarta de uh -huh. queixo, uh -huh. como reque, reque son con setas culpitas, ah, tamén oh. é outra cousa que é moi tésito que solamente facemos aquí. Uh -huh. Ese... Bueno, Por varios, un montón de postres que saíro sempre, non? Si, si Digo a xente que a xente a comer os postres De comer é unha disculpa <risas> sí. eh, Non deberamos comer tanto postres, pero sí que pecamos Porque a vez en cuando tampoco Claro Somos da generación do azúcar Hasta ahora ainda non estamos destetados do azúcar ¿no? <risas> sí. Os novos vinideiros estes que comen esas cousas raras ¿eh? Comen carne sí. O azúcar dicen que é un veneno, pode ser Pode? Vale. Pero... Pero nosotros estamos acostumbrados, estamos, tenemos un poco y estamos un mono de azúcar. Eh. Eh, sí, está. Comemos algo de postre, que nos puestemos pouco máis mal a gosto, pero comémoslo. Eh, sí, alguns, sí. a, alguns dos clientes que cheguen aí, sempre ponen algún que, outra, eh, eh, algún que outro comentario, e eh, falan, es outro día, eh, vin un que falaba de teu fillo Adrián, que, que atende moi ben os clientes, sí. eh, e que, eh, que estaba pendente sempre do, do cliente sí. pero que o postre eh, felicitaba, porque eh, era <risa> probar a diferencia, dicían. Sí, eh, sí señor. Sí, señor. Sí hai Vengo os postregos tamén, un novo restaurante bo, uh -huh. E que non teñan bo postre caseiro Non me parece que sea un bom restaurante Ten que ter te, te un bom Votra xe bon... necesito bons zapatos non? Sí. Ten que ter un bon postre E un bon café como que facedes sí. vos Con café, si, sí, tamén Feita a medida, como digo, se lo hecho especialmente para usted, caballero. <risa> eh, a ver, fatemos o café... <risa> o que era largo, pois pues largo. O que era corto, pois pues corto. O claro. pues café ve que fatelo... Está como, como os traxes sandídos do cliente, ¿no? Eh, está bien, está sí, bien. Sí, señor. Mm, Outra eh, cosa que te quería preguntar. Eh, eh, Tú veches un tempo que tiña, eh, Cabriáez, un restaurante en Grandas de Salim, y me alabaixo, xunto sí, a Encorro. Sí, teñale un, un hotel, por ahora para un hotel ali, un hotel-restaurante, para mm -hmm. los hechos espectacular de bonito. Sí. Colgado allí encima de un no en allí. Sí. Eso es lo que ha hecho espectacular. Elí una vez tomando café en un bexas. Tabas na terraza, estabas en la terraza y estabas casi tocando a no. auga. Sí, sí. Un sitio espectacular, ¿eh? Sí, sí. Un, es... colgado, sí, sí. Hay un sí. sí. tiquete vértigo que lle da miedo hacer pa' auga, ¿no? Sí. Y eh, no cae, ¿no? No, no, no, <ríe> cai, no ¿no? Parece está allí, porque hay, hay 100 metros de altura de allí a auga. Eh, sí. Y eh, no está tampoco tan encima como parece, ¿no? Sí, no, no. Sea, Para que parada impresión de que é eso que está. Io sí. se caigo daqui pa co poa ou e non vas. hai no, <ríe> no. <ríe> unha.. <Sí>, sí, sí. <ríe> Pero a, a, a, o que falábamoss antes, por exemplo, hai un restaurante o vexo que quando chegou o momento da, a partir da unha xa esoo empeza enche era inche era enche. A sí, ver a... bueno, normalmente trabajamos bien casi todo, bueno, en los bravos sobre todo, ¿trabállase? ahora pusieron una carpa de 150 metros, en una terraza de 60 metros, en los bravos todo igual, o sea, vámonos a 300... ¿Capullet, por la parte de atrás? Sí, por la parte de atrás y también a la altura no. que el comedor, no. eh, estamos no, muy, no, muy amados, está trabajando genial, benditamos de la para... Sí, sí, sí. sí. Hace poucos tempos que viñeron de... de de eso de, de Covid. Pasaron galladas novos. Sí, sí, ben, valeu moito a terraza, valeu o llo ¿Sí? da carpa. Moi ben, moi ben. Pois pues, felicitações, por certo, é, é conveniente chamar para reservar, non? Mellora ese, sí, porque... Uh -huh. porque estamos Que uh -huh. por, por... un día por semana normal enchemos, o sea. Uh -huh. Claro. Uh -huh días máis, outros día menos, pero vamos quitado desde os 4 días de inverno sí, que sí. que non hai xente traballando ni hay nada, nos sí, que sí. todo, batemos menos do día fatemos uh -huh. carta, fatemos de todo o sea... Uh -huh. A adaptar onde estamos temos que adaptarnos a todo okay? o que hai. Xa me gostaria e adaptarnos no a un sitio que pudera especialidade, das mm -hmm. cousas e tal, pero que hai que fazer de todo. Sí, sí, Panquetes sí. Banquetes de todo tipo, cumpleaños, eh, menudo día e ocupada falta. ¿eh? Eh... Para sobrevivir aquí hai que adaptar de todo. Sí, sí, sí, sí. hasta mm -hmm. separacións. <risas> Muy ben. <risas> <risas> Bolaño. Escoito que unha cousa, o, o vosso teléfono, 982... 0134, sí. 0135, por si acaso algún sí, sí. se atreve Está a... O teléfono do restaurante. restaurante sí, o teléfono para do para restaurante. reservar mesa, porque si sí, eh, eh, te garantizado que te poden atender millor, non? Sí. Por certo, ou a demanda m, estrella, quizá ese o vacuno maior que hai tendes de, sí, de primeira bueno, cavidade, non? A xanta llarva, casi aquí crías e beben en libertad. Entón, mm -hmm. Entendo ejercicio, comendo erba... Claro. A xente que entende realmente de carne sí nota a diferencia. ¿no? Sí que se nota, e sí. E manas grasas, sobre todo, mm -hmm. non te cansa. Como lo hoy, como a la mañana, como lo la pasada, non te cansa. Non... Mm -hmm. Como outros vacunos deses de importación, que son mm -hmm. de estabilación e tal, mm -hmm. eh, non, non ten moito que ver, non? A xente claro. que deu realmente a textura da grasa é eh, mm -hmm. eso que non te cansa. Que é sí, sí, sí. xente... Eh, enténdese con a prezo montón. Sí, sí. Porque aí non dáte solamente o que é carnes, non ten peixes de moitas clases, Xan, no sé. para, claro, para para un... podemos de todas, sí, sí, sí. al que me mete por bolso, perdas, rapes, peixao segundo mercado, io de... sí, bacallau de de mil formas. No... Podemos de, de bastante maneiras, o bacallau deixa Fe... de traballar de mil maneiras. Si, sí, si, sí, pero o o o excelente o bacallau cantábrico, non? se é o que máis se vende con moitísima diferencia. Hombre, claro. É claro. eh, eh bon que tá, eh, que, fa, que eu teño sí, probado. Que, sí. que hai que facelo... <risas> sí, <risas> me moitos, eh, ma, falan de Portugal, falan de Portugal, subían a comer... É unha vez que tú Dulce Ponte e o seu séquito de músicos mm, tamén sí. comeran bacalao e dixen, bueno, pide bacalao que aquí. A máis está moito mo, é de Portugal, a máis está moito mo bacalao que dicían. Encantou, e se conllez das os portugueses o bacalao que teñen... Teñen unha maneira de fazer o Teñen fama, si, si, teñen fama. Incluso sí. algúns faíno ben. Si, sí, sí. sí. <risa> <Pero teño risa> bon moito Portugal eh, se sí. gustan os mellor sitio que fan o bacallau en Portugal é un do Paína. A parrillas y más más historias. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí no, eso, sí, eso, es, eso es... Y, entiendo, y parece mentir... Hay un punto de parrilla, Pare... para la parrilla, y tal, eh, pues, un, teñen muy buenos guardiciosos en Portugal, porque uh -huh. ahí, por lo norte, porque aquí arriba, uh -huh. teñen una hortaliza espectacular de, de uh -huh. sabor, ye y de tal. Uh -huh. Entonces, pues, muchas verduras, o sea, muchas de bola, tomate, lechuga, uh -huh. pues, uh -huh. hay muchas verduras de acompañamiento. Uh -huh. eh, sí, muy, está muy bien. Uh -huh. Hombre. Ye de, É un, un pouco raro, porque precisamente o bacallau é un, un, un produto que, que, que casi asociámoslo moito ao sal. E, sin embargo, na, na parrilla, é, é, dices ti, vai eches salado na parrilla, sin embargo... No, no. na parrilla ten que estar moi ben desalao, non? ten que estar o bacalao desalao moi mm. ben, non na potencia o sal. Xa. Xa. Mm -hmm claro, claro, bueno, pois pues, pues a verdade é que é un, un detalle importante ao feito de, de, de disfrutarlo dese de xeito, claro sí. e eh, eh, como te dís que, que para probar precisamente todos os produtos de temporada que vos, vos, vosotros aí tamén o, tamén os, os tamén se os prenden o paladar da, da xeite, con esos produtos que, en fin, como son as setas a, a caza tamén é claro para os setas ahora. Si tuviera tiempo, iba por la tarde, a un momento de estar una seta. Uh -huh. Ayer que llegó, dicen los catalanes, un set de un uh -huh. kilo de cien gramos, espectacular. ¡Caray! ¡Ostras! Caray. Sí, caray, sí. Caray, espectacular. Caray. Estaba recién salido, estaba guapísimo, de un kilo de cien gramos, de esas pillas poco, ¿no? Sí, sí, sí, sí. sí. Alguno está, no está vende mucho, pero sí que estaba vende algún boleto ahora mismo. Porque, Porque hay, hay poco a... tiempo ir a ir al monte a No auténtica ah, delifo, ¿no? Ahí, por ejemplo, ah. puede ir libremente a coller o hay acotamiento también. Sí, no, normalmente puede ser. Eh. Sí, sí. O sea, no hay. Hay más de coller que, que acotamiento. O sea, sí, hay sí. muchísimo monte, entonces hay... Claro, sí, claro, claro. En caso de poder atravesarlo, que algunas veces está poco limpo, precisamente. <risas> sí, eh, o sea, este... ese, bueno, a veces... Después hubo mucho días Asturias porque te tenía mucho ganado en monte. Eh, ah, eh, está más limpo. Entonces está de ganado. Eh, sí, sí, está. Sí, sí, sí, sí. Bueno, por cierto, el hotel que acabas de decir ahí un momentillo, es te hotel de Grandas, como es que se llama? Hotel Las Grandas. Hotel Las Grandas, sí, señor. Por cierto, que como no queda muy lónche, pues eh. a mejor pueden... No, no está a 30 kilómetros Por eso, que pueden... Es un nuevo carreter, además. <ríe> ¿Eh? Al carreter espectacular. Pois iso, poñerse de acordo co, co Cantábrico para que lle dé aloxamento e, <risas> e disfrutar do xantartán no Cantábrico eh, ou nas grandes Hai mm. moitos peregrinos que veñen, veñen a, tú a favor de corriente veñen, dormen ali e eh, por pues veñen a comer aquí o día siguiente ah, sí, es, claro, Pero moitos, eh, a cantidad sí, de, si, sí, sí. están pasando moitos xa a, a volvendo outra vez a, a, a, a, empeza... a normalidade uh -huh. e veñen moitos catalanes eh, de, de, de, igual é a autonomía sí. de, de España que máis peregrinos hai, Facem, Facemos sí. mm, Facemos propaganda do, do noso país e entón, entón os que nos escoitan din hai que pasar por aí oh, Dicen os portugueses consumámoslo noso <risa> <risa> <risa> Otros tamén temos que desender o noso Exactamente <risa> É importante, non? ¿no? Por isso claro, Poder máis tamén a xente pero noso defendelo sempre, non? Pues é o que facemos entonces... importante, no? eh. Lógicamente Importante, non? Lógicamente Claro. É o que facemos, ah, gabarnos de... do noso e ao mesmo tempo de desfazerlle pu sí, sí. publicidade en coberta, pero publicidade ao fin do caso Dicirlle, ois Tendes que, que pasar Que moito a importancia dun coche da xea que dicían, importante, non é importado diciendo, Claro Pois ¿no? <risas> pues, sí, sí, sí pues, Porque eh, dicíamos unha vez un peregrino que o, que viña do Viedo Díciame que o peor tramo era o des de Grandas arriba o alto do Acebo Sí, sí. por la pendente que había. Que despois había pendentes, pero que máis más levadeiras. Pois bueno, hai un montón de pendentes. Gal... No domingo primitivo hai... Sí. bastante bueno, Galicia sí. mm, é así. Nun ten vales montanes, por sí. lo tanto para disfrutálo hai que subir e baixar. Claro. Si, sí, si, sí, eso está claro. Hai Ora, se se que para a Fonsagra Fonsagrada sempre hai que subir pero se Sempre non se... hai que subir é. Pero como digo, o año, se non se sube, non se baixa Claro, claro tanto... no, pero eu digo para ter paisaxes hai que subir a baixar claro, eh? Por eso e, claro que en, sí. Sí. en Llano non se disfrute un paisaxe que non se ve non? Exactamente, si, si, si No, y ahí y ahí ten, últimamente hay sorte que, que que os incendios no aparecen demasiado y entonces eh. eso va ahí. Para que llevamos muchos años que no hay así grandes incendios, no habrá. Eh, no, sí, sí, sí es cierto. Un, un crimen eh, eh, esos incendios, es un crimen para todo, ¿no? Para, para todo. Tocamos, Tocamos madera para que, que no se repita, pa, pa una, toquemos toquemos pa, madera. Para pa todo, para todos. Eh, claro, sí, sí, sí, sí, sí, claro que sí. Pues lo me so que dan Solo, solo, sí. solo. Es una reina, pero bueno. Bueno, eh, de, de por... feito, que... eh, eh, outra pregunta que che quería facer, cantos anos leva o Cantábrico como restaurante? Creo que leva dende de, abriu no 69, alá baixo, na parte de abaixo no 69. A ah, case de frente eh, ao concello, de ¿no? Que despois un bar e viño ao restaurante daqui. Uh -huh. Era un chaval Sí. vamos agora nosotros gestionándonos. A meña muller era a xidar abrir o restaurante. Uh -huh. Xa estaba ali no, Como nos esconde el escondorrilón. Uh -huh. Eh uh -huh elevamos con nosotros elevamos 25 anos fora para agosto 26 ah, Pois noraboa parabéns felicitacións e hai que celebrarlo quizáis con, con un, uh, un, un xantarre de de de, de, de, de, de de de por certo unha cosa que cheguei a preguntar o, o, o asunto do viño ten tendes un non sei predilección por alguna alguna denominación de origen ou empregades Abre. moito os, os nosos a viños garrigos que gostaríanos moito ver vender vino de Nogueira a Seouguera, ¿no? Sí. Vino de Nogueira es espectacularmente claro. rico, ¿no? Claro. Pero ahí son dos microgodegas que hay ahí, y para... Poca producción. No más que para probar a cuatro que controla un pouco, decir, porque está está está uh -huh. un pouco que, que sí. tal, pero van un blanco espectacular, ¿no? Pero mm, poca producción. Está está moi rico. Eles por exemplo traem moito viño galego, de variedade Mencía, que é tinto de, de Galicia, tal. A por Ribeiros, eh, Bodellos, eh, Albariños, eh, de Ajá. todo, ¿no? Uh -huh. vale. Vale. En blancos Galicia en un mundo. Un mundo de ¿no? Mencía, ¿no? tal, pero en blancos en Sí. moi bons viños, por, sí, sí. por eso digo que aí por polo que eu tiño visto a, a bodega donde colocade o viño e todo eso que tiño visto pois pues, tenes Ten unha boa un, bodega unha boa bodega para conservar os viños espectacular eh, sí. está con Un sitio, o sea, un sitio que traes una botella de, de, de un viño algo bo, de, de bravo, es eh, suda, o sea, sí. está demasiado frío, ¿no? Sí, sí, Mantén sí. Mantén su sí. viño ahí, conservan sus viños uh -huh. muchísimo, muy bien, vamos, una bodega privilegiada para conservar el viño, ¿no? Está uh -huh. en un pues. sótano, con, sí, señor. no hay cambios de temperatura ni nada, el viño uh -huh. ahí conserva, bodega muy boa para conservarse Sí, pues, eso, pues, eso, eso, eso es algo bo. Bo. Muy, muy importante, claro que sí. Eso uh -huh. Pues bien sí. importante, pero... En todos estos teñen estropearse, después de pasar un millón de tiempo, jodense, aquí se ha hecho que los niños muy bien. Moi ben, moi ben. Non, entendes eh, a Fonsagrada ten un nivel alto e entón eh, lógicamente, se si ten un local ben acondicionado lógicamente a conservación, pois pues, é unha cousa sí. un privilexio. É un é privilexio poder pois probar é, ese viño de aí. Eu teño probado sin a de poñer en en fresco ni nada, que o probas directamente está fresquiño, está o, o seu punto. Todo albariños, claro que si. Sí. Sí, sí. Pois pues, é eh, eh, un placer poder falar con xente como a ti que, que tan amablemente tan amablemente nos atendes e <risa> nos falas do, do, do, do teu traballo. Por certo, que non todo o mundo pode acabarse de presumir como a ti de algo que che gusta, porque se non estiverase, se non che gustara, non estiverase aí fa, ese traballo tan interesante que Hoy, atender igual, a xente, no. non? Ten que che gustar moito, ten que, para ser vente e che, que ser unha persoa se non ta facendo algo que lle gusta, dificilmente che a ser Si, sí. si, sí, si. Sí. A ser bono é o seu oficio, eh? non eh. é difícil, né? Eh? Sí, porque sí, sí. atender a clientes que ao mellor teñen non somente manías, sino que ademais teñen manías, un, algún que outro... Manías otro... temos todos, non? Eh? <ríe> sí, pero que... A que xudarles queres... a, a quitarlas outra veces, a cumplir, compartirlas, eh, hai sí. de todo, non? A ver, se si sí. te... cada un creémonos que, que as manías son importantes. Cada vez temos menos manías, hai xente que a veces máis aberta, non? Sí, o reserva frío. Bueno, pues hola, pues, pues, por también. eso digo que atención ao cliente ou atención ao público non é tan, sí, sí. eh, hai que ter unha certa unha mão direita esquerda. Ou que sería unha fanada de forzar a máquina. Tamén a veces cando vas a un sitio ves que hai alguén detrás que é auténtico, que algo hai algo aí que che que dá confianza, que che dá si bueno, sí, sí. o sea, ¿se trata gente a De mala manera, no, pero si, sí, más o menos si que eres una persona normal, es eh, admirable por naturaleza de tal, te mm. tratas con naturalidad a la gente, un natural, pues que es lo más importante del mundo, ¿no? O sea, ah, eh, no. eso perciben ese eh, sin querer. Pues, sí, percibes, sí, sí, sí. Que se en cantidad de clientes que veyen, por pues, si eso les falta eso, parece que no comen bien. Yo no cocino, eh, o sea, antes el pao ya pero yo, en cociño, yo bueno, bueno, no cocino, de a pero estás aquí, es eh, eh. eh, que pero que no un puedo estar siempre que <risa> tal, pero te juro que No, pero, pero o señor Bolaño sí, sí. eh algo sí, este inaccesible in do restaurante. Que, e, que, que, que somos humanos, eh? a veces no, no fondo temos un, ah. algo de de calor humano ben nos como Dios, o sea, sí. Pois pues, sí, sí. pues, nada, que te volvemos a felicitar por anos que que, Venga, que sigas tendo moitísimo éxito. Programa, xa nos veremos aquí dar volta, O, o mellor é eh, si eu penso que si. Si nos dan permiso pues, con esto de COVID, que ya está de vez en de un chisco... ¿Cómo a... está? Me parece que van a prohibir el COVID, me parece. Oga ya, oga ya que se hace. Se van a prohibir ahora. <risa> Bueno, eh, pois, pois é ese o que queremos, que, levar que nos de ucrania. que poidamos que poidamos achegarnos aí eh. a disfrutar non somente des que compañía, sino tamén disfrutar que os outros ofrecedes aos clientes tan, que, que se poidan achegar aí. De acordo. Bueno, Deña. Moit, moitísimas grazas, Bolaño. Grazas, Bolaño, moi chao, forte. Un grande.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 Col·labora aquest Sant Jordi comprant el llibre de Tots Som Samboyans 17 relats plens de valors a la Cossetxa de l'Arcoíris Ja el pots trobar als comerços i mercats de Samboy a les carpes de Tots Som Samboyans el 23 d'abril o al 93 654 0800 15 euros que es destinaran a projectes d'inclusió per a persones amb diversitat funcional Viu una diada de Sant Jordi solidària. León, vámonos ás terras Cambado, Vila García, por ali, vámonos ás Rías Baixas. Vamos a falar, pois, con unha estrela eh, que dentro de pouco vai dar moito que falar, eh? Xa está dando. Bueno, agora está dando, pero máis adiante ainda vai dar máis. Uh -huh. Así que vamos a falar con Joel eh, Joel Padín que é un grande pandereiteiro eh, canta tamén á vez e eh, ten unhas cancións fermosas. Así que vamos a falar con él, eh vamos, tallas boas tardes. Boas tardes, Joel. Ola, boas tardes, que tal? Boas tardes, benvido, Joel. Moitas <risa> <risa> grazas. Fenómeno eh de, sí, da nosa canción popular galega. É exactamente. ¿Cómo estamos? Ah, ah, augas mortas, ya, ya no son tan mortas, están vivas de todo porque sí. claro, casi, me parece que ya se acabaron todos los CDs. Sí. Bueno, hay que dar alguna eh, por vender, hay que dar alguna. Ah, bueno. Hay que dar alguna pero bueno. O sea, que se, una, que se pongan a tu página, como yo ahora son capaces de recibir algún asignado por ti. Sí, oh, por mí en ese sentido no hay eh. ningún pero problema. Hay todos los libros que me, que me marcan y cosas así, sí. por, por asignados y cosas de estas. Nunca nunca tiene problema. Muy, eh, bien, muy bien, muy bien, Bueno, y esos proyectos, esas cosas, ¿cómo van esos? Después de los pues, est dos estudios, claro. muy pequeño, dentro uh -huh. de muy pequeño, estamos preparando un, un nuevo proyecto, ¿vale? De una nueva pesa mhm. Uh -huh. Para incluir no, no espectáculo de smarts, mhm. Uh -huh. Que es tradicional, ¿vale? Es tradicional con, con instrumentos. Uh -huh. Pues a lo que estamos acostumbrados. No, por exemplo, no disco que, que teño uh -huh. pero eso, é un single, é unha peza que a mín gustame moito, vale é algo que teño moitas gracias a facer e que espero que lle guste moito a xente, porque a verdade é que lle puxe moito, moito esforzo uh -huh. vai poquinho que fomos a, a estudio e dentro de, de máis poucos, xa llegado esta nova peza uh -huh, uh -huh. Eh, estás tendo moito eh, eh, no, xema no Spotify coa, coa, coa señora senhora Basilisa sí, Esa eh. é, é, é real A Vasilisa. Sí. Vamos a ver. A Vasilisa está, está baseada en algo real seguro. Claro. Ves. Eh, físicamente eh. eh, a canción, ah. e base analizándoa, si sí que va seguindo unha historia de uh -huh. da da uh -huh. Entón hai moitas moitas moitas uh -huh. eh moitas historias diferentes sobre a Vasilisa, vale. Pero a a mais, eh, a que máis te domina é uh -huh. eh, básicamente a que relata a peza. A peza. Ajá. Uh -huh. É unha, máisicamente, unha uh -huh. señora que, que canta, que baila. Uh -huh. e, que, e que era moi coñecida polos pobos de antes. Era como dicir eh, en Mamio, Marioliva, vivo aquí en Santiago. Uh -huh. e, en Mamio hai unha Basilisa, porque unha muller picante baila e que fenómeno veben. Se chama Basilisa, uh -huh. pode -sí dicirlo. Uh -huh. Moi ben, moi ben. De verdade que eh, re, recrear cancións populares de con con con, con actores eh, que, que, que seguro que teñen pois pues unha tradición popular enorme pois pues mm -hmm. consiste bueno, eso satisfaceta a ti primeiro porque non sé, bu, buscas algo de realidade e ao mesmo tempo pois pues, eh, non se sé, conviértese en algo eh, non sei se si, si será un pero nun momento determinado é un trending topic tópico e sí, que... tanto que si sí. <risa> De verdade que eh, non sei se, se pertenece a este último traballo que ta a facer que vayas, que estás trabajando en él, este sí. que salió ahí poco, pues no. Me parece que por lo Facebook algo así. Sí. Eh, También sabes dónde estamos eh, entrenando a collar costa, no, no TikTok, ¿sabes? Ajá, ¿eh? sí. Hicimos una, una corte de TikTok para, para subir música tradicional. Sí, Tienen sí, sí. estos días ahí subiendo, subiendo pezas, cantando y tal. Sí, sí, sí La sí. verdad que va muy bien. Cantando eh, y claro. bailando. Sí, eh, cantando y bailando, sí. O sea, de hecho, subimos... Un, ¿Cómo se llama? ¿Un tren? Sí. ¿Sabes de eso qué es un tren, no? Sí, sí, sí. sí. sí, pues, sí. Básicamente es eh, un baile para, para hacer la línea, que es la que sí. predomina en no, el no disco. Ah. Eh, la verdad es que es una herramienta que no me utilizaba antes para nada, ¿vale? Sí, uh -huh. que somos rapazos que muchas redes sociales, pero en concreto TikTok sí. nunca había utilizado para este para este fin uh -huh. está funcionando muy bien. Hay mucha gente, o sea, gente comentando, mucha gente que le gusta. Y... Uh -huh. eh, Dan da, da, da moita visibilidade ao fin de cabo E ao mesmo tempo que, que, que compre Empregar todas las, todas Esas novedades E eh, eh, eh, eh, as técnicas Profesionais Que Coido que, que, que, que, que se empregan todo o mundo Casi todo or, or, or, A xente nova tamén Pero non as novas tecnologías Sirven para iso Exactamente Para uh, o claro. máximo posible Claro, claro. E ademais empregándoos con, con ese sentido de de disfrutar ti e facer disfrutar aos demais, iso é importantísimo, é moi moi doble de importancia. Por iso. E satisfacción persoal tamén, non? Si. Si, outro día eh, 20 co, co co pi Co... Sí. Ah, sí. Piñeiro, Piñeiro sí, eh, sí. eh tamén disfrutaba des os dous, por lo menos el <risas> dicía ben querido, eh, o sea que, que no sé, el eloxiaba des dous, pero que en realidade eso é es unha satisfacción propia importante, ¿non? Y tanto. E moi ten unha relación moi moi boa para e para mí foi bueno, foi no eh unha gran referencia que que me axudou moito no que pode. Sempre sí, sí. que vou a, a programa programas ao bonoleo ven recibido todo todo lo que puede ser uh -huh. por parte de él, por parte de todo equipo y ahora de que es una gozada eh, el, Él también él quiere decir hace, a, a, apetece ya estar contigo porque también lo haces bien claro. no, sí, no, si, no, no, no. no si no, no colabas no te convidaría, claro bueno, pero, seguindo de ahí, es una gran persona eh, sí, sí. elevarse con gente así que, que le gusta a música tradicional que son que uh -huh. son los fans da la música pues, la verdad es que abretxe moitas portas a conhecer moitísima xente que, que mm. comparte a mesma pasión que ti e eh, eso é unha gozada Mira, eh, Joel foi a, a ese, as influencias de, que che veñen de David Salvado Sisko Feijó Xavier Díaz Amén, Xavier. Eh, e María Vidal que como esos foron os que che meteron vaya, os que che nas veas A súa música, non? A súa maneira de tocar a pandeireta, por exemplo. Claro. Uh -huh. Sí. E toda, toda esta xente, o Cristi, Xavier Díaz, David Salvado, María Vidal, toda esta xente, uh -huh. son persoas maravillosas, vale, para empezar, uh -huh. que ha sido moitísimo para, para o público tradicional, para uh -huh. para, para fazer ver a, as nosas músicas que temos aquí moitas agarradas aínda uh -huh. e, e que gracias a xente como a eles, pois pues, que se dan a ver por aí, eu son o primeiro, vale, Que, uh -huh. que pregunta árduvidas que podo ter, porque ao fin do cabo, a fin de cabo teñía certos anos uh -huh. e non teño tas experiencias que teñen eles. Claro. O, o, o si entón, sí que é algo que gusta moito preguntar e saber para, uh -huh. para, para intentar entender mellor uh -huh. o que o que se facía antes e con que sentimentos se facía sobre todo. Eh, exactamente, so, Sobretudo ese sentimento, esa maneira de, de facer as cousas, de cantar, intentar, por exemplo. De intentar recrear dere uh -huh. sentimento. A ver, non é recrear dere sentimento, eh. Intentar buscar. Si. Sí dentro de, de esas pezas que xa, son, que xa fueron uh -huh. cantadas e que xa fueron sentidas, volver uh -huh. a crear sentimento, pero agora. Uh -huh. Sí. Pois, pues sin, sin esquecer, dixéramos, o, o pasado, dixéramos. Claro, ¿sás? sin esquecer, ah. a raíz deste... De eh, no. Exactamente, Aunque porque... Bueno, a felicitación estás recibindo moita, seguro E eh, os teus pais están incidiendo en que te, Estás que seguir estudiando yo, yo, este, eh, eh, O estudio non o estás desbotando, lóxicamente, non? Non, non oh, Estou, estou facendo oh. cociña É sí. eh, ah? algo que, que me gusta sí. ah? yo, yo eh, ten... ver, É algo que sorprende moita xente, vale? Porque un tapas que fai música tradicional Estudia cociña, bueno <risa> ya, pues, <risa> O mellor dentro de pouco, pois, chamámoste por un, un chef, un chef, un claro, chef que lle bueno, dan, pois, non sei, algo de un sol, eh, un solo, en fin. Unha ca... un estrella michelín, depende dos xílios onde se... <risas> su... <risas> pois, pues, eh, o galla, pero, a verdade que sí que unha afición que tamén teño a cociña, que me gusta moito fazer os meus platinhos a casa, tal, uh -huh. entonces, meterme no... Muy, a estudiar. Moi sí, ben, ¿sí? moi ben. É eh, bueno. E segues investigando axudaste, axudaste de, Porque antes asistías a clases Según tiño entendido Para a pandereta e demais mm. Pero segues investigando quer dizer, Buscar cousas para completar a túa formación Para completar a yeah. formación é sí, continua Eso está claro, claro. Sí. Então sempre me intento ajudar Como te dicía antes De preguntar De, de, claro. de, mm. de aprender todo o que podo Porque mm. ao fin de acabo y, Por exemplo E mm. se si ibas a unha residencia de anciano mm. Si sí. sí. Alí hai un montón de xente que está, bueno, que son bibliotecas, eh, claro que si. Sí, claro, oficina. claro. E ti che a preguntar porque hai moita xente que, que lle fan uns uns así, vale que que rememoran, sí. eh, teñen que rememorar as can cantigas que lle cantaban seus pais, seus mm -hmm. que avós, etc. Entón, se si vai salir, é unha gozada escutálos, porque empezan a emocionarse eh, rememorando outros momentos, claro, a cantar claro, e todo sí, eso. Sí, sí. eh, a verdade es é que é unha pasada. E que aí aprendes moitísimo. E é unha satisfacción sí, túa tamén, claro, por comprobar claro, que claro. eles tamén disfrutan co, co que ti faz, claro, claro. Sí. Agora é que é un sentimento... Sí, sí, sí. Claro, Ademais, eles tamén o agradecen moito Ademais, é unha cousa que, que se debe facer Porque eles non se, encon... non se atopan así tan esquecidos Tampouco Claro uh -huh. Ademais, normalmente, a xente así de moi, moi, moi Moi longa idade pois, o que máis recorde é a súa juventude Si, si Entón, sí. non sei É unha maneira así de Non se nos acordarán da da mocedade, pero da a súa niñez, as súas cantigas, así que se lembran delas. Algún claro. Sí, sí, sí. Ese, uh -huh. o sí, é importante que non se perda Exactamente. Esa, es esa que eso Está ben, está ben. De verdade, que tes, dentro dos proxectos que aparte do que nos dixestes ese traballo que estás preparando para poder aumentar, pois pues, no, no, nos concertos o, o asunto da dasxas da mortas mm, mm, sí. eh di, mm, Alguna cousa máis tes previsto Ou preparada para Porque no verán Terás xa seguro que contratada Alguna que outra mm, Actividade acti claro, eh? A verdade que para, para o mes que ven xa Vamos a anunciar as datas que temos, que temos Confirmadas xa nos, nos minhas redes sociais E nada Enfocados normalmente na, na nova empresa esta Vale E, muy ben, muy e bueno A seguir traballando así aínda hai, hai que la edad de muy tacaña de hojas muertas, que no hubo, sí. hubo mucho tiempo fatal. Bueno, todo el tiempo hubo, pero ocasiones claro, no claro muy claro. no ese el problema. Sí, Entonces, sí, sí, creo que aínda lle queda bastante por que... por recorrido. Aínda Muy... lle queda recorrido eh, eh, eh, Os cun un cousa que che quería comentar, eh, que sería interesante, eh, eh, que podes pre preguntar, yo non sei, sé, quizás a a ses ou o, o propio Xavier, dicirlle, "Oye, mm, mm, ese managers ou eses eh, <risas> persoas que, que que fan de intermediarios que te que te teñen na súa lista para que en un momento determinado poida servir." Aínda que non for coñecidas a eh, primeira primeira ліnea, pois pues, pois pues, eh, non sei, facer de claro, eu estou de segunda, de segunda, que unha son os me representantes culturais, a unha no? lei de Tierra de, de, de Santiago. Sí. Eh moi contentas con eles, mas que nada son eles os que os que sí, se buscan, os que claro. os que, que amplos concellos estas cousas. Claro. Claro. Entón si No sentido non teño queixa. Moi moi uh -huh. ben. Muy ben, muy ben. Eh, debo con eles desde fai un ano, uh -huh. creo, Está satisfeito? Eh, muy bien, muy sí, sí, moi moi ben. Si, si, moi satisfeito con eles. Pois pues moi ben, a seguir, pues... a seguir así que eu o, o, o que importa. Pois pues nada, que en ese percorrido que ainda Che queda moito porque, porque claro, por culpa do Covid non, non se poido darte para moitas demasiadas de... cousas, pues, pois pues pois esas hojas mortas seguro que serán moi vivas continuando co traballo que estás facendo. Eu espero que siga, agardo moitísimo que siga, porque é un trabalho que fixe con moitísimo cariño e eh, que agardo que, que se poida ver reflexado nos escenarios que poida pasar uh -huh. e xente que me pode escotar que, que disfrute o máximo posible. Pues Oye, e car... esas pandeiretas que ti tes... Que vas, a un, vas ao sitio donde as fan, o mismo, o mismo taller, o brodoiro, donde fan as panderetas, e diu que era unha así, así, como por exemplo, non sei, unha gaita ou algo así, que tamén van os gaiteiros pois, a buscar a súa gaita así e no? a, a súa afinación, non? Pero tú que as panderetas, que? Eh, vas ao mismo brodoiro? Normalmente, sí, cando eu quero unha pandereta, así que... Porque eu teño moitas pandiretas, teño un problema que as pandiretas, non eu teño de 9 ou de 18 pandiretas. Uh -huh. e, e, a verdade dende que empecin a tocar, uh -huh. sempre foi o tema de boa atabradoiro, non sei qué, falo sí, con sí. co sobre todo con, con Reverete, que é un, un artesán de aquí é, é Xevane, uh -huh. de sí, sí. e ese principalmente son eles os cos que cos que máis traballo. Mhm. Uh -huh. Ainda que fai tempo que non que non coño a pandeireta nova, agora que falamos, uh -huh. ahora que falamos, igual me manimo a mirar por outra pandeireta, e eh? <risa> <risa> <risa> <risa> eh, outra cousa que che quería preguntar, por exemplo, para tocar ben esa pandeireta, eh untadela con algo ou al, eh, o seu peleixo ou vai así totalmente como é? Normalmente, vale. Sobre todo para xente que, que comeza na, na música tradicional A pandeireta ¿Eh? Bo tañecer a pandeireta A, no. a unha parte en sí Para poder riscar millón pues, sí, sí. Pero a medida que vas cunhendo máis experiencia e tal Xa a pandeireta está máis curtida Xa sí, sí, sí. ¿sabes? Porque uh -huh. unha pandeireta cando chegas túas máis Normalmente a piel está bastante dura Xa, xa, xa que darlle es que bastante para que empiece a brandar E canto máis grande esté máis fácil de arriscar e facer todos os adornos entón normalmente xente que comeza a tocar si sí que mete unha, unha capa de cera a pandigueta que lle ajuda moito a arriscar si, sí, si, sí. porque eu estuve eh, vai, unha, unha pandireteira e, e dixo non tedes algo de cera por aí ou aunque sea xabón Sabón, nunca he escuchado de sabón. Sí, eh, entonces, dice, tengo que sabón de este de eno de Pravia, y después saca una pastilla de ella, pongo la aquí, y puso ya y dice, ves, se ya sube de otra manera. No sé. Nunca, pero pues, después de probar eh, y... <ríe> eh, después, eso, todo de probar. Bueno, ¿tí Por... cómo te definirías, Joel? Como pandareteiro, cantador, ¿cómo, cómo te definirías, tú, como, no sé, a ti como que te consideras? Yo creo que tampoco vai falta encaixarse como Vale, como... vale. Pero... Muy bien, muy bien. Uh -huh. O rollo é si sí, pandereteiro, cantareiro, mhm. Uh -huh. uh -huh. Muy bien, muy bien. O importante é eh, poder expresarse, non? Eh? Claro, eso, eh, é a base da música, expresar. É é Pois que te desechamos moitísimos éxitos, Joel, que, sí. que para non ser un placer e unha honra terte aquí nos nosos micros, eh, pois pues, cada vez que te chamamos sempre estás moi amablemente receptivo, eh, que, bueno, pois, pues, seguro que os nosos entes están encantados de, de, de recibir a túa información. Eh, desechamos te moitísimos a ver se si somos capaces de achegarnos a, a Galicia agora. No, no, no verán, porque na primavera o millor é inerciente. primavera e eh, eh, saudarte per... falando da de información de tamén de recalcar que tamén estudando formación de, de, de clase de, de pandireta para, para ensinar, non? Mm -hmm. estás te convertindo xa en un, prof, nun, un, un, pro, un mestre profesor e mestre bueno, de pandireta sí, sí, sí. <risas> estou, estou promocionando nas minhas redes sociais unhas clases de, de, de pandireta de canto porque sei que é verdade que fai dous anos por aí ou algo mm -hmm. menos que eu dando clase a, por exemplo, as mulleres rurais de aquí de meis uh -huh. que son as fandereteiras, uh -huh. e cousas así, pero, ahora, con o tema de COVID, parís sí. un pouco, non? Claro. E agora, se si que estou volvendo a arrancar para Obran, uh -huh. volver a, a empezar a dar clases de, de pandireta, de canto, para a uh -huh. técnica, uh -huh. até isto intentando implantar clases online de Eso, pandireta. clases online para poder aprender e poder recoller cos e, e, t -t telas no, no, no Facebook ou tamén no, no TikTok. Claro, o rei que va a empezar a subir agora tamén en, en TikTok. Vale. que que precise, me escribe e, uh -huh. e xa está sen sin problema. Moi ben, moi ben. Precisamente iso o que fai falta, que a xente que, que, que se enrolle sí, en esa cousa E ao mesmo tempo, pois pues, empregar eh, o que dicíamos antes, non, empregar estas, te, estas novas tecnoloxías para sí. que os interesados se poidan eh, perfeccionar o Claro, e agora co sí. tema da xogueira é así. Uh -huh. Hay mucha gente que empezó a que, que está buscando Donde aprender a tocar pan de uh -huh. Claro, ves uh -huh. Yo creo que ahora hay un momento De que la gente pueda ver sobre todo Como decía en el TikTok sí. Mucha gente creo que vaya a, a, a optar Por ver por ahí a sus clases Y cosas así para aprender Lógico moi ben, alegramos moitísimo eh, volvo, repetir, deseamos moitísimos éxitos e eh, que sigas nesa trayectoria por certo, a, na televisión galega tamén te siguen reclamando, non? Viñe... si, sí, a verdade que con eles, como xixen antes nunca tiñen ningún problema, vale? son unha xente espectacular e que, e que sempre que poden xa para ver que tal estou e, uh -huh. e, e me falen todas estas cousas e verdade que, super contento con eles sempre que teño sempre teñe unha naco paso por al día asoguado, un que se ou a ouir uh -huh. de público, pero é uh -huh. eh, algo que me fascina moitísimo, o tema da televisión de Galicia, uh -huh. eh, todo unha xente fascinante. Bueno, eh, en, de todas formas, foi de case como que en di, pois pues, sempre faces. Claro, realmente, é aí, con pequenos fenómenos en... <risas> exactamente se vexo o galloso ao teu lado eras todo un cativinho <risas> sí, sí, sí. o galloso é con piñero ali no bamboleo sí, e, e, e, tamén con en, en bamboleo, si, con piñeiro tamén vexo a teo e digo bueno, vinte despois eu te vim en persoa e e, e dice dico madre mía o que cambiou o Joel. Sí, amén. Es, o tirón que pegou. Un, un placer escoitalo en directo e ao mesmo tempo, bueno, a, a agradecerte moitísima participación que ti. A más, eres, eres colaborador de moitísimas cousas, pues, non sei, moi, moi altruista, porque, non sei, sé, farón de ti, verdadeza, a nosa amiga común. Sí, que... Merche Álvarez. non? Merche Álvarez. No? O Que, que por cierto siempre sí, exactamente, que siempre estás dispuesto a, a participar con cosas si sí, benéficas, benéficas, Son cousas que realmente Chen Chen o perdón, por exemplo, tamén son voluntario en Villa Vilagarcía en Protección Civil. Lo ah, sí, sí. también algo que, que me gusta muchísimo Sí, sí. Eh, animais, también, que podo. eso, puedo... eh, es eso que tamén é outra cousa, de protección de animales ¿non? Eu Sí, proteción de animais. Sí, sí. Sobretodo os canciños, non? Sobretodo. A, a, a mí, son máis de cans que, que de gatos, sí. Sí. Os gatos clavan máis las uñas. Sin embargo, non, o can pero, non. O can salúdate. <risas> bueno, eh, son, <risa> son tendencias. De, de verdade que é un placer falar contigo, Joel, eh, que, sempre estés, que, que sempre estés a, accesible. Sí. Mm. Algún proxecto algún, algún concerto previsto Para, para máis ou menos pronto sí. Para pronto vamos a anunciar Dentro de, de moi pouquinho Poder dos sociais Xa o, o calendario de, de verán uh -huh. Agradamos que se ofrenda E que haya moita Resposta do alto do público A ver, a ver, e tanto que si sí, sabrás, sabrás como o público Responde Como sempre Mal será Sí eso, malo será unha preguntinha que, que queria facer Tú, a pandeireta dominara bastante ben, pero tamén o pandeiro eh, é un, ah. un elemento que, que tamén uh, usas para, para as túas interpretacións Sí o pandeiro é o que em vez de utilizar pa hai 3-4 anos mm. Mm -hmm. É realmente un instrumento que da, mm, Muy... casi, tanta, casi tanto xeito como a como pandeireta tanta mm -hmm. eh variedades, sabes? Sí, sí, um, sí, sí. Podes compaxinar un pouco mesmo nunha mesma peza sí. un pouco de pandilleta, despues compaxinas con pandeiro cosas uh -huh. así, uh -huh. que non lle unha variedade realmente. Claro, sí señor sí señor ah, Pois pues de verdade que si sí. hai unha cousa que te quería comentar non sei se tú en pregates en alguna ocasión eu escoitei unha vez a, a Mancio Prada, cando can era máis novo lógico, que, que interpretou unha, pe, unha peza de música eh, eh, pregando o Sabes, o peito como como pandeiro. Sí. No, no, eh, quedoume esa impresión... Ah, de... sí, como se fora a patela, non? Sí, quedoume unha impresión así un pouco... Claro, a, tuvo, tuvo que achegarse moito ao micro, pero a verdade es é que quedoume sí. unha impresión así un sí, pouco... Sí, sí. Fixetes unha vez esa prova? Pois pues a verdade es é que non, pero veno de probar. Ahora que vís... Pois pues mira, é eh, eh, unha cousa que... Ei, é... Eh, eh, Foi unha cousa que... que, que... Sí, sí, sí. En vez de utilizar In... o pandeiro cuadrado, sí. utilizou sí. o peito. De... si sí, impresionante, de... non? Porque achegou moitísimo o peito ao, ao micro, non? Claro. ¿no? E, despues, e, e despues puxos a cantar, un... non me acordo que canción era, pero a verdade é que quedou, mm, quedou mm, un pouso moi, moi, moi, demasiado... Sí, sí, sí. Claro. Ao fin do cabo, o, o corpo é unha caixa resonancia. Eso, sí, eso, Exactamente, eso, sí, sí. Non outra cousa, entón pois cando poidas ti mh, practico pa, pa, eso, ese, eh, No, no, pero non sei, gravo pa, pa, pa, para saber menos. como che queda, a ver, sí, a ver que satisfacción pues, tes. Se se escoita e non de subir tamén ao TikTok. Se... <risas> pois si, <sí, risas> se sí, agradece moito, muitísimo. Bueno, que, que non sei. Que, como sempre estás disposto e todo eso quando saia algunha cousiña nova e todo eso xa, nos... como temos o contacto teu pois con que nos avises xa sabes que seremos primicia aquí en, Galicia, eh, en Cataluña de ti das túas preferencias e tu, do, es... do traballo que vais a, a facer a ver se algun grupo se atreve a traerte con eles ah, eh, claro, aquí, aquí aquí a Cataluña pois pues, para mim sería um... unha proxeción un, máis claro un intercambio de si sí cultural. Moi ben. Porque queres fe este a asociacións galegas en Cataluña ou asociacións catalanas. Moi sí, ben, sí. moi ben. Pois pues, xa seguiremos falando e eh, gabándonos de ti para que poidan darse conta de que poden sí, eh, sí. podes vir aquí a a disfrutar con coa xente que te escoite. Exactamente. Pois pues nada, moitísimas grazas, de verdade, eh, Un placer como sempre. Veña. Pois pues A seguir ben. Cuídatte moito. Cuídate moito. se si ser certo io que lin nunha revista que os millores industriais salen da terrada chispa Por toda a región galega por cualquier sitio que queira sempre só so en ordorense vocear desta de maneira Afiadorpá junto fuentes e pratos compro caldeiros de cobrejo marbellas e farrapo. xa tenese porcelanas tameteñen o costume de subir polar ventana niña e matiña unha filha dun gos vinte e pico non a deixaba ter novio e a non ser que fora un rico y talle un bol amero en diante O juero con sencilleza engañou Pra poder estar con ela subía pola ventana E al no media noite cando xa estaban a cama O poco tempo a se sentíase moi maliña caro médico da vexe en gaie. Vou de fregasa Barriha por seo de suero. Que notou que tiña a principio dun parajueiro Niña Irma e meu cuñado sabe lo acontecido Comezaron a berrar que aquelo era un alarido Mas nos fomos contemplando que o chorar é perder tempo A todo casamento. te des que amañar al jugar non lle fan caso pero outros van a buscar facendo com que teñen un crabo para remachar dice a mestra deste de pueblo que é unha muller moi lista non vos hai pior canal que se es da chispa non vos e pior canalla que se es chispa non vos e pior canalla que se es chispa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 O que has fas 18 anys aquest 2022 i vius a Sant Boi? Si és que sí, et convidem a la teva festa dels 18 el divendres 6 de maig a dos quarts de vuit del vespre als Jardins de l'Ateneu. Música en directe, animació, regals, sortejos i bona companyia. Omple el formulari que trobaràs a les xarxes socials de Joventut Sant Boi i ViNA. L'aforament és limitat. Confirma la teva assistència. Vine a celebrar els teus 18. Més informació al Servei d'Informació Juvenil Al Punt a la Factoria Jove de Can Massellera. Al telèfon 673-03-6495 o arroba joventutsamboi. Ràdio Samboi Un amor que xa foi meu Torna de novo a quererme O carbón que xa foi brasa Con pouco lumes acende Con pouco lumes acende Ai, la, la, la I love Baixamos un poquillo música, vámonos a Santa Coloma. De Gramenet. De gra Gramenet. Gramenet o Gramenet. Vale, vale. Eh, vamos a falar pues, con Airiños Danosa Galicia. Uh -huh. eh, vamos a falar pues, con Carlos, Carlos Río. Muy buenas tardes, Carlos tarde, señor. Armando, ¿qué tal? Vale, boa tarde. Eh, benvido, moitas gracias por atendernos, Carlos. Ah, Hombre, a, a ver, eh, para estos casos hai que estar sempre disposto. Bueno, a nosa intención era darlle a conhecer a todos os nosos ointes o traballo que estades a facer, estades preparando para poder uh, fa, disfrutar unha fin de semana longa o o 28, 29, 30 de abril e o día 1 de maio, dunha grande celebración que é o 39 aniversario da asociación, ¿verdad? Sí, sí, é verdad, exactamente, así. A ver, vamos a ver é pues, a primeira que se fai despois da pandemia, sí. eh, a ver como sale esto. Ten preparado eh... unha festa cultural e gastronómica. Gastronómica, sí, sí, sí. O xeixa, sea, que haberá música, haber, haberá xantar, haberá comida de primeira sí. calidade, etc, non? Exactamente, o, de, todo originario de, da nosa terra Sí, señor, como ten que ser Procedencia Exacto. de, de primeira calidade Exacto Nunca me xordito O calendario ainda non o tendes rematado, non? O calendario, si, sí, o calendario ah, sí. empezamos o 28, 29, sí. 30, no. o día 1. Refírmese as actividades, o, ah, o act... actividades. Sí. Bueno, a ver, eh, para eh, exactamente pois pues, algunhas cousas faltan por confirmar e eh, sí, tal, sí. pero bueno, que eh, a ver, habrá música tradicional de Galicia, da raza terra, e eh, como non, pois pues, algunha tamén de, de outras eh, regións, porque Hay que ir Multic a hacer intercambios con otras, otras regiones también. Multicultural, eh, lo contigo. Eh, sobre todo con, aquí en Cataluña, que también nos apoyen, eh, también, nos, acoyen, eh, también nos, nos sudan. Claro. claro. Eh, eh, por lo tanto, pues, eh, a ver, es eh, sí, decir, eh, no yo puedo concretar, a mejor decir, bueno, pues, ¿quién ven o quién no ven? Sí, sí, sí. Eh, o sea, sí eh, eh, eh, se eh. trata de, de exponer música tradicional, sí. sobre todo, danos aterra, pero con algun pinceladas de, de outros sitios. Claro. Cada ano, por exemplo, os anos anteriores, uh, últimamente a, tamén había unha participación de castellers. Acórdome de que, eso, sí, ah, esos sí? tamén participan, eh? Sí, sí, eh tamén por os, eso. Os, os puntaires. Por sí, sí, sí, sí, eso. Eh, sí, sí. sí, sí, temos eh, eso, os castellers, uh -huh. eh, unha cousa que se fai e eh, queda moi ben, porque sí, sí. por exemplo, quando suben arriba, Sí. Eh, entonces a todos tocaba gralla, ¿no? Sí. Pues eh, subía esa bandera de da da aquí de Cataluña, de la República, o sea, de, de aquí de Cataluña. Sí. Nosotros subimos las dos, ah, la no. de Cataluña y la de Galicia. El Argo. El Argo, ¿no? eh, sí, además, con gaita, ¿no? no con gralla, con gaita, tocada sí, con gaita. Sí, sí, sí, sí señor. Sí. Uh -huh. eh, bueno, pues, eh, a ver, eh, hai que eh, convivir después... con todos eh... Muy ben, moi ben que, que... No, Eu referíame a eso, as actividades por camillor Tambén tendes previsto alguna actuación especial ou algún, algún bueno, acto eh, teatro no teatro ou. ano como é o primeiro de depois da pandemia eso, sí. pues, Non nos quixemos meter moi eh, a la fondo uh -huh. a ver, porque, eh, Bueno, si que estamos eh, pensando xa eh, E non celebramos esta Estamos pensando no ano que ven que o ano 40 Carai Entón, eh, aí queremos pues, eh, mollarnos un pouco máis Ou claro. cantarnos o sol máis Pre Preparando as cousas, vamos Exactamente, exactamente. estamos eh, ya, pues, preparando casi o, o ano que ven O también. que pasa é que, que este fin de semana que, que, que vos decidís do 28 Ao mellor eh, hai un, eh, un problema de, de clima, non? Sí. Bueno, a ver eso. A ver si ahora al nube descargan toda Aura estos días eh, Para pa esa fecha no queda nada <ríe> Oga que ya, ¿verdad? A ver o si sí, sí. Eh, espe Esperemos Esperemos que haya por lo menos buen día Aunque no dio sol ni quente Pero por lo menos que no enchova Bueno, exactamente, que si no chove, pues eh, a ver, eh, ahora frío no va a hacer tampoco tan eso, no y es un, un, un espacio un espacio muy bonito porque hay aire libre. Sí. Mm -hmm. Claro. Eh, es que hay no, arriba... No el no, mismo, no, no mismo sitio de siempre, ¿sí? Sí, sí, no es el no Parque Europa. No Parque Europa, sí. Mm -hmm. eh, muy bien. Antes que se me pase de... de, de mm. se me olvide, te hago un... un un inciso. Claro. Eh, tamén faremos, porque temos teño aquí diante miña precisamente o responsable de, de ese tema, mm. eh, haremos un coloquio sobre o camiño de Santiago. Ah. Sí, sí, sí. O sea, que temos unha carpa dedicada para, para o camiño de Santiago. Ah, o, sea bueno, que, o, que interé, o que se interese a eso, que se quere pasar, pues estamos a súa disposición no, no Parque Europa. Mm -hmm. eh, si se quere poñer en contato, se... Pues, eh, Estamos a disposición también, supongo que casi todas las entidades tengan alguna información, sí, sí, pero sí, bueno, sí. en este caso pues, eh, nosotros eh, estaremos en una fiesta expuestos eh, a a, ese, a esa exposición, ¿sabe? Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, entonces diste, Carlos, que te seguía el responsable de ese, de ese trabajo. Sí, sí, tenía que el responsable, sí. Pues, si sí. queres que puedo pasar con él claro, pasanos sí. no, sí, pero nos diga. eso que me dice que si sí, que verdad vai moita Galicia, fiso moito camino de Santiago <risa> pero entiendo bien pero lo entiende, pero exactamente podes jo falar galego, pero vais a falar castellano que fale, que quere, bueno, ¿no? o importante bueno, pues, si comuni... quieres, te, te paso un momento o importante é comunicar no, no ten exactamente. exactamente a, a información é o que fai falta o, o que exacto, exacto, se si queres con... muy ben, pues pásanoslo pásanoslo, si sí. Sí, sí. Se eh, ahora te llama Fabián, ahora ahora te paso, ¿vale? Muy bien. Muy, muy bien. bien. Pues, Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Tarde, Muchas gracias por atendernos. Estamos no, a, a espera de que nos informes de, de, de ese eh, asunto tan interesante, tan importante, que además eh, eh, estamos en en año por lo tanto, claro. que será como pues importantísima sí, para Sí, si mira, cosas. nuestro nuestro presidente José Cano y yo sí. somos unos unos verdaderos fanáticos del Camino de Santiago, de hecho ah. Eh, eh, yo lo he hecho y él también, ocho veces en mayo empiezo mi noveno camino y, eh, y entonces aquí en la, en la asociación tenemos una secretaría sí. que eh, se encarga de eh, trabajar y asesorar sobre el camino de Santiago de hecho, uh -huh. hemos pedido ya a la xunta de Galicia eh, que nos incorporen a Iriños Danosa Galicia como Ajá. entidad eh, colaboradora del Chacobeo entonces hemos eh, El, vamos a vamos a inaugurar en esta fiesta de 20, de 39 aniversario, vamos a inaugurar una carpa itinerante de asesoramiento del Camino de Santiago Ajá. y el día 29 viernes a las 8 de la noche vamos a hacer un debate coloquio uh -huh. sobre el camino en el que esperamos que los peregrinos que acudan más y desde luego nosotros vamos a, a hacer eh, vamos a explicar nuestras experiencias uh -huh. y vamos a hablar sobre lo que es y lo que representa el Camino, el Camino de Santiago. Entonces, uh -huh. eh también tendremos una carpa en la que tendremos mapas de, de los diferentes de las diferentes rutas uh -huh. y estaremos a disposición para para asesorar a quien lo necesite uh -huh. durante o sea, se... todo el fin de semana. Muy bien, muy bien. O sea, un, un coloquio que moderado por vosotros, quiere decirse que Fabián é máis mais Canosa estará desde sí. en eh, la mesa de, de... De, digamos de, de, de convivencia, ¿no? Sí, sí, efectivamente, sí es. Muy bien, uh -huh. muy bien. Pues este es el tema, ¿eh? Uh -huh. Pues o, o mil para todas aquellas personas que desechen conocer, o que se que se engresquen para hacer o, o, o camino, lógicamente. Es, es una experiencia inolvidable, lo lo garantizo, ¿eh? Garantizo sí, sí. que además no sé qué tiene el camino que es absolutamente adictivo. ¿eh? Sí, sí, sí, sí, De, de eso debatiremos justamente. Uh, el, cami eh, el camino desde dónde começa, desde en Ronces Valles o veis de desde Cataluña. Uh, hay las dos opciones. De, de, a ver, um, esto es un, es un tema es un tema que, que es eh, importante para nosotros. Mira. Eh, yo empiezo el día 3 de mayo empiezo desde San Juan Pied de Po dir, empezó, empieza en Francia directamente, uh -huh. pero yo y yo, que no sé yo, ya lo empezamos en Roncesvalles en el año 2016, uh -huh. lo hicimos en 31 días desde Roncesvalles, lo hicimos completo. Uh -huh. Hemos hecho el camino inglés también completo, hemos hecho el portugués desde Oporto, uh -huh. hemos hecho el, eh, eh, hemos hecho parte del francés desde León, uh -huh. hemos hecho desde Sarria No. que es eh, toda la parte, dijéramos, del Camino Francés de, sí, de Galicia. Sí. Y en mi caso empecé el Camino del Norte, pero tuve una lección y lo tuve que dejar. Uh -huh. Tenemos pendiente y organizado ya para hacer el Camino Primitivo desde Oviedo, uh -huh. pero eh, yo sí yo, en cuanto yo Xosé eh, deje su trabajo, se jubile, que uh -huh. todavía está pendiente de unos poquitos meses pa, eh, para trabajar, uh -huh. tenemos decidido salir desde la puesta de casa en Santa Coloma de Gramanet, uh -huh. ir desde nuestra casa en Santa Coloma hasta Santiago, caminando, con lo cual haremos parte del Camino Catalán también. Oh, hombre, sería fabuloso. O sea, ya que informaré de no solamente dos... Do, bueno, dos diferentes camiños de Santiago que hay, ¿no? Que no solamente sí, sí, hay un... A... Hay un camino que es el Mozárabe que se junta con la Vía de la Plata mm. y posteriormente el Sanabrés que llega hasta Santiago, mm. hay el portugués, el, el inglés, el, el primitivo, el olvidado, el del norte, en fin, hay... Hai muchas vías y hablaremos de todas ellas, todas Ay, las que... Muy, que bien, interés, pues muy bien, muy bien, muy bien. Un... Nada, que eres norabuá... un adicto ao Caminho. Mo... Norabo e felicitación, Fabián. Ver. Verdad de verdad que é un, un curso importante para, para todas aquelas personas neófitas nese traballo tan importante como uh -huh. o camiño de Santiago, que, que como dices, eh, non, non solamente é impresionante e, uh -huh. ademais inolvidable, sino que é adictivo, pero ao mesmo tempo, pues que seguro que puede acoyar a muchísima gente de todos los tipos. No no sí. hace falta ser religioso para poder hacer no, eso. No, no, no, no y, y, no. y voy a dar un dato adicional. Yo que soy catalán, nací, nací al lado del campo el Barça, me siento absolutamente gallego. Es decir, el Camino de Santiago, independientemente desde donde se realice o desde donde se inicie, cuando mm. eh, en el momento en que penetra en Galicia, te... Te, te invade, te absorbe te imbuye sí, y yo me siento absolutamente eh, identificado con Galicia y con los gallegos mm -hmm. Cal... no solo por la comida eh, es... que también Tengo del espírito da terra. Carte, non solamente por os santar, claro que se persón tamén, non? Porque <risa> que tamén, efectivamente. <risa> bueno, moi ben, moi ben. Si, <risa> sí, señor. Por bueno. Carlos, de acordo? Veña a ver que nos dice, a ver se si hai alguna cousiña máis que xa nos descubriu nos precisamente esa carpa que se montara no Parque Europa, non? Sí. Eh, si sí, sí, sí. eh, despois pois, pues, a ver se si alguna cousa máis está prevista. Que dice que que, que... moitas grazas, Fabián. A, a vosotros, moitos éxitos a vos éxitos. Boas tardes. tarde. Dinos. Es que mejor que para explicar ese tema, ¿eh? Claro que sí. Claro sí, señor. Que sí. Pero hay alguna cosa más. Por ejemplo, a, ver a pulpeiros, ¿no? Bre claro. ah. que louco de alcadana. Non pode faltar, non? Eh, no, eh, no. bueno, sí, de todo, carne, <ríe> e pulpo, e viño, e, Empanadas. e, e empanada. <ríe> Empanadas tamén. Os tedes invitados se queredes vir o sábado, o día da, co da comida, pois pues, tedes sí. invitados aquí. Moi ben. Vale. Carlos, que máis cousas tedes ese se unha cousiña máis así que o, o vai ser sorpresa, máis adiante xa non las dirás, seguro. Bueno, a ver, xa te digo, este ano, pues, eh, a ver, como é a festa, eso, mm -hmm. non nos quixemos embarcar moito a sí, sí, sí. eso, o xa, sea, o tema de gastronomía, pues, está aí, como a cada ano, sí. eh, esperemos que nos acompañe o tempo para que a xente pueda salir mm -hmm. e eh, disfrutar de eso, xa, está. Eh, Despois da semana, xa, eh, sí, habrá eh, música xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, por la tarde eh, o plan noite tarde noite pues habrá eh, música para bailar algo eh, bueno pues eh, sin, sin ninguna este eh, o sea, eh, botar a, a pa diante o eso este ano ser más austero en ese tema, eh, bueno, pues eh, habrá algo para entretenernos, pero nada máis. Sí, ¿vale? sí, sí, sí, sí, sí. Vale, vale. Bueno, pues... Bueno, sobre eh, también... todo que ha xe xuntanza e eh, que a xente xe xunte Exactamente, eh, eh, se, eh, se trata de xuntanza e pasalo ben entre todos. Eh, sí. Ten o primeiro contacto despois da pandemia con todos eh, os paisanos ya... de... de, de, de yo, yo non paisano, porque ya... veñen moita xente que non é de Galicia. Tá? Claro que sí, hombre. Bueno, pues, sí. Escoita, tamén haberá eh, exposición de produtos galegos, quero decir, se si que, si que alguien quiere sí, mercar, talén, talén, que quiere mercar. O, o mismo que trae o o, o, o bares que pongo pulpa eso, sí. tengo una carpa para, para de productos gallegos, eh. Muy bien. Pues a ver, él está todo... Bueno, sí, faidu a estuvo aquí en un mercadillo eh de Santa Coloma, la eh, semana pasada estuvo ahí en Ostal Rei, eh, uh -huh. en una, ca... una festa medieval, uh -huh. eh, uh -huh. eh bueno, pues eh, está por aquí, eh, está muy eh, involucrado aquí, estuvo en San Andrés, en otra festa medieval, uh -huh. O sea que este esta gente trabaja mucho por aquí, eh, está un muy buen producto, ¿eh? Uh -huh. Muy bon producto. Tercer sí, uh -huh. no lugar porque digamos nosotros que eso uh -huh. eh, que está muy buen producto, ¿eh? Uh -huh. Es de, de, de al lado de la tierra de Ulloa, de, de pino de touro de Pedro, de bueno. Pedrozo, eso, ¿sabes? Sí, eh, bueno, pues, eh, de, está muy buen producto. Cerquiña de Santiago. Cerquiña de Santiago, exactamente, porque está ahora incluso montar alí, pues, una, un restaurante de pensión, uh -huh. eh, una pulpería, ¿Ah? ¿eh? no mesmo camiño de Santiago. Sí, sí, sí. Se, no, se, sí, nos, sí. se nos atrevemos hasta pode pode informar do camiño de Santiago. Si. Si sí. atentamente sí, pode informar. <risa> sí, porque é bueno, unha parada pues, obligatoria, eh, o que pasa es que colleu nunha época mala, vai breuno eh, o tema da pandemia e eh, sí. bueno, pois pues, eh, eh, nunha época moi mala. Sí. A inversión pois pues, eh, eh, claro, eh, sí. É o que ten, eh? pois se tens suerte Pois a veces hai que traballar Pero tamén hai que ter suerte Tambén, é, Tamén Entón, sí, pois, pues, sí, sí. eh, bueno, pillou nunha época mala Pero bueno, creo que vai ben, eh? que vai ben. Bueno, pero os galegos Como se suele dicir Empreendedores eh, eh, galego... e eh, eh. eh, traballadores Para ese tema Porque dicen, un galego polo nunha esquina Cunha plancha E ao cabo dos anos xa ten un restaurante Sí, sí, sí, sí, es verdad Hombre, pues eh, los mejores restauradores Aquí en Cataluña eh, Viñan para aquí con un amado adiante Otra atrás, trabe, puñarse de camarero Y después montar un restaurante claro. Todo lo alto sí, señor. Pero eso es porque se trabaja eh, Porque claro. hay eh... sí, bueno. inici iniciativa también Nosotros le vamos o sea, a fama E cardamos la lana tamén e Tamén <risa> Moi ben, moi ben Bueno, pois, de, de verdade que vos felicitamos que un, Desexamos que teñades moi Moitos éxitos nese, Nesa reentré Que despois do... do bueno, pois, pues, do... eso Non queremos para nosotros solo Queremoslo para todos Eh, porque eso é boas señal que nosotros vamos a todas as festas eh, eh, queremos disfrutar delas de, de tamén e eh, eh, eh, fai bon tempo eh, eso os pues, eh, demais se eh, saben por añadidura uh -huh. e eh, bueno, pues moitas gracias a vosotros por acordarnos de acordarse de nós. hai que facerse eco de, de, de, das actividades que fan as asociacións galegas en Cataluña e eh, lógicamente eh, eh. vos está de celebración, 39 aniversario e me esta festa cultural cada máis durará eh, eh alíese con respeto a otros sanos eh días, sí, sí, sí, sí. cuatro bueno, días cuatro de... horas que por ejemplo pues eh, la gente que se está coitatando si quiere vivir eh, no quiere tener el coche porque quiere si quiere tomar una copa de vino de maíz sí. o eso pues que vengan metro porque Pero, hay pues un, muy, muy buena comunicación de metro hay línea muy 9, comunicación la claro, eh, sí, sí. eh, parada norte después también en la línea un pues, está eh, a, a poco más de cinco minutos de sí sí sí sí sí sí a zona de Siderling, eso, ¿sabes? Además vaiseir diante da de la... metro, está, Santa Coloma está moi moi ben comunicados, eh. Además está aí metro está aí diante da, da asociación. Este, <risas> sí, bueno, temolo aquí a, a tres minutos. Claro. A 3 minutos. Si, sí, siño. Sí, sí. Pois pues alegramonos muitísimo Carlos. Verdade Armando. Eh, pues, xun... pues, eh, nosotros tamén de que poder falar e eh, expresar isto eh, con vosotros eh, aí nesta emisora Moitas grazas. Moita a ti. Exacto digo, isto eh, non digo por por decirlo, eh, o sea, sábado esperbu. Cheparemos, <risa> <Ya> faremos <risa> o posible por intentar achegarnos aí a, a saudaros persoalmente, eh, tomar algo xuntos. Escoita, mmm, dallemos nosas felicitacións a todo o equipazo que ested, que formadais, vos dirixido aí por Xosé Canosa, que por certo hai que vale, darle vale, pues, os, os sí. nosos sentimentos pois si sí. por, por o ofrecemento de súa mai pero que, que saiba que estamos ocoron de. Dule. Sí, sí, no, bueno, ese ese da vos parte, esa estará corriente de todo eso, ¿vale? Mo Moitas grazas pois por, pues, por a túa información, unha aperta grande. Claro. Isto programa de hoxe non deu para hmm. despois de Semana Santa pois que sí. o, o primeiro sí, sí. pois podemos ir contentos aquí termina o programa de hoxe Eso. pois queridos até vinder a semana Eso. que pase unha feliz semana Venha. gracias Fernando por estar aquí connosco como digo sempre que a anoite xixo vosso descanso a rua a liberdade sede felices es que o pasé de eso lo mejor posible.